По-друге, він у цьому клопоті не був одиноким. Клара Пель стояла за його плечима, ніби ангел-хоронитель. Лише зараз усвідомив, що Клара не від сьогодні закидала оком на нього. Завжди, як тільки появлявся в крамниці її батька, Клара намагалась залучити його до якоїсь інтелігентної розмови. Мала двоюрідну сестру, що працювала у бібліотеці, і тому, хоч сама мало читала, сипала назвами творів і іменами авторів останніх літературних новин. Бажаючи звернути на себе увагу Безбородька, як єдиного інтелігентного чоловіка в містечку, з яким можна поговорити про літературу, вона, як тільки не було нікого в крамниці, Починала з ним дискусію на літературні теми. Безбородько не знався на літературі. В шостій гімназії мав учителя української мови, в якого справді був незвичний педагогічний хист. За десять місяців зумів багатьом учням прищепити огиду до літератури на все життя. Між іншим, і Безбородькові. Треба сказати, що тепер коли ніхто не приневолював його любити літературу, Безбородько трохи соромився своєї байдужості до книжок. Тоді, як тільки Клара починала з ним інтелігентну розмову, Безбородько намагався якомога швидше зникнути з крамниці, хоч сама дівчина не була йому неприємною. Мала смагляву шкіру і великі довгасті як сливи меланхолійні очі. Можна було б її навіть гарною назвати, коли б не коротка, безформна шия, що спотворювала дівчину. Безбородько підозрівав, що Клара має зачатки базедової хвороби. От тобі й Кларця. Тепле, наскрізь себелюбне почуття вдячності до Клари Пель гонить кров у жилах Безбородька почуває приплив свіжого запасу віри у свою щасливу зірку. Страх, що кілька хвилин тому відбирав думки, здається тепер тільки поштовхом до нових дій. І вже спокійно запитує Безбородько, чи не досить неприємностей на цей день? Хай стеля валиться над ним, він пальцем не ворухне. Досить. Не можна ж навіть самій долі дозволяти весь час їздити по його голові. Сьогодні, прошу я вас, належить йому за всі неприємності смачна вечеря у Річинських і заспокоєння в обіймах Катерини. Щоправда, він волів би, щоб то були обійми Нелі. Та не треба забагато відразу вимагати. Все прийде у свій час. Хто його знає, яку ще несподіванку... Як пише Кларця, приховує для нього майбутнє за тією завісою Між іншим, трохи жалко, що в Кларці така безформна шия Коли б не це, був би з вдячності за її добре серце Трохи побаришкувати собі з дівчиною Лише почав в'язати краватку, як хтось несміливо подзвонив до вхідних дверей Інстинкт самозахисту наказав Безбородькові не йти відчиняти Хоч завжди спішив це зробити у хвилюючій надії Що може, то нарешті якийсь пацієнт заблукав до нього Безбородько почув голос пані Бровко «Пана доктора нема дома» Потім залунав плаксивий чоловічий голос «Що значить нема? Як нема доктора у шпиталі – як немає його у панства каноніків, то пан доктор мусить бути вдома. Хай пані Пулковнівкова пофаригуються і заглянуть до пана доктора. Голос пані Бровко підскочив угору, як на пружині. Прошу вийти і не стриміти мені під дверима. Писклявий чоловічий голос, що без сумніву належав Шварцові, дрібному біржовому посередникові, в якого Безбородько підчепив колись на три дні невелику суму, піднісся і собі. «Я дуже перепрошую паню полковникову, але я стою собі у сходовій клітці, а не у паненім салоні». Безбородько вирішив, що найкраще буде, коли він вийде і покладе кінець цій неприємній сцені. Звичним рухом – Підтягнув ремінь на штанях, поправив краватку, підніс самовпевнено плечі, розгонисто відчинив двері і заговорив весело. Пані Добродійко, та ж я дома. А, ніби щойно помітив Шварца. Пан Шварц тут? Ви до мене, пане Шварц. Пан доктор знає найкраще, до кого я. Похитав сумно головою єврей Прошу, пане Шварц. Як тільки причинив двері до своєї кімнати, в нього відразу змінилось обличчя, і він без натяків атакував Маклера. «Що то має значити, Шварц? Як ви сміли прилізти аж сюди? Та ж вас кожна дитина знає. Що собі подумає про мене моя господиня, пані Бровко? Ви знаєте, що ви зіпсували мені репутацію? Га?» І Він не кричав «Пані Бровко ж за стіною», а сичав, то прискакуючи до маклера, то знову ніби втікаючи від нього. Шварц дивився на Безбородька слізливими очима і тільки похитував головою. «Чого ви, власне, хочете від мене, Шварц?» Нарешті більш спокійно заговорив Безбородько. Єврей посміхнувся болісно. Як пан доктор можуть навіть щось таке питати? «Що я хочу?» «Що я можу хотіти від такого пана?» «Я не хочу нічого. Я хочу тільки назад свої сто злотих». Пан доктор позичили їх на два дні, і тому я дав їх без векселя. А тим часом минає вже другий місяць, а пан доктор навіть не ласкаві показатись. «В мене жінка захворіла». «Лишіть свою адресу, то загляну до вас». Безбородько кинув тоном, що не допускає заперечень. Йому спало на думку, що, можливо, ті сто злотих сплатить Шварцові лікарськими візитами. Пощо пан доктор має турбуватись?» «Її вже не такі лікарі, я дуже перепрошую, оглядали. Їй треба виїхати до Моршина, а більше їй нічого не треба». Я просив би, щоб пан доктор повернули мені борг Я вже не хочу процента Безбородька розізлила така зовнішня безпомічність маклера Слухайте, Шварц Який дітько казав вам на біржу пхатись? Та з вас такий маклер, як склотче батіг Шварц винувато звів ліве плече Пан доктор правду кажуть Моя гідля те саме мені говорить. Але то так, пане докторе, мій прадід був маклером, дід був маклером, тато теж. Чим же я мав бути, як не маклером? Але Бог добрий якось так дає, що лише з порядними людьми маю справу. З паном доктором я дуже перепрошую перший такий неприємний випадок. Безбородька розсмішила така наївна безпосередність. «Слухайте, Шварц, я ваші гроші віддам з процентом». «Я не хочу процента, пане докторе», – замахав руками Шварц, який перечував, що знову заноситься на зволікання. «Я хочу тільки своїх голих сто злотих». «Дістанете сто злотих і процент», – сказав авторитетно Безбородько але мусите ще трохи зачекати. «Ой, пане докторе, не говоріть таке, що значить зачекати. Як довго можна чекати, коли чоловік на гвалт потребує грошей?» Шварц не зводив з безбородька балагальних очей. «Що робити мені з вами, Шварц?» – запитав його безбородько, ніби радився з Шварцом про нього самого. «Хочете поручителя?» додав тільки, аби виграти час і придумати щось інше. Наперед знав, що це виключено, не стане ж він у цю справу ще й третього вплутувати. Так, вхопився за слово Шварц. Хай буде поручитель. Тільки, пане докторе, я дуже перепрошую, але хай це буде від нашої віри. Я не скажу, що наші то вже самі порядні. Але ви знаєте, як то кажуть, коли свій не заплаче, то бодай скривиться. А кого ж я знаю від вашої віри? спалахнув Безбородько, якому слова Маклера видались надто зухвалими. Шварц подивився на Безбородька і для чогось погладив себе рукою по грудях. Є один чоловік, пан доктор його знають. Суліман? «Так єсть, пане докторе, Суліман». Як Суліман скаже, що Шварц може зачекати, то Шварц буде чекати і місяць, і довше. «Але хай це вийде від Сулімана!» Помітивши іронічну гримасу на обличчі безборудька, Шварц швидко додав. «Я знаю, що пан доктор собі думають. Пан доктор думають, що Суліман то багач». Такий собі єврейський магнат, що якби захотів, то міг би жити у віллі при Огородовій. А я то лапсердак. Воно так, пане докторе? Суліман багач, а я лапсердак. Я це знаю, перепрошую, і без пана доктора. Я знаю, що він збагатився не тільки на ваших, але на його грошах багато сліз і від наших людей. Та Суліман... Хай він собі буде, який він хоче. Але він, я перепрошую пана доктора, він має слово. В нього слово – мур, цемент. Пан доктор розуміють. І коли він скаже мені, не бійся, Янкаль, як тобі доктор безбородько не віддасть сто злотих, я тобі своєї кишені заплачу, то він... Щоб моя жінка була така здорова, так і зробить Добре, коротко закінчив Безбородько Поговорю з Суліманом Характеристика Сулімана, подана Шварцом, підбадьорила Безбородька З'явилась навіть охота до жарту А як там буде з Моршином, пані Шварцової? Шварц не зрозумів, що з нього глумляться «Пане докторе, моя жінка вибирається до того Моршина вже два роки. Як спізниться ще на два місяці, то нічого не станеться. За два місяці буде вже там по сезоні, то тим краще поїде собі, як буде тепло, навесні». Йдучи до Сулімана, безбородько, незважаючи на присмерк, Узяв про людське око ще й свою довгасту лікарську валізочку. Безбородько натиснув клямку і опинився у сінях. Було темно і пахло рибою. Збоку відчинились двері і показала жіноча голова. Чи Суліман дома? запитав твердо безбородько. Я зараз скажу. Промимрила старечим голосом голова і зникла. По добрій хвилі появилась знову. «Син зайнятий», але він просив запитати про прізвище вельможного пана. «Скажіть йому, що доктор». «Він буде знати, котрий». Голова не уступала з дверей. «Ай-ай, тепер так багато різномагітих докторів приходить до нього. Він пізніше гнівається, що я не вмію з людьми говорити». Я таки просила прізвище вельможного пана. Безбородько прикусив міцно нижню губу. Язик заважав йому в роті, щоб сказати тій бабі Язі, що він думає про неї і її синочка. Натомість бовкнув. Скажіть йому, що той доктор, якого він сватає. Ну-ну, тепер вже буде йому ясно. За хвилину, повідомила Безбородька з ласкавою посмішечкою. Син просить вельможного пана зачекати трішки. Місце, в якому опинився Безбородько, було типовим староєврейським ванькиром. Під стіною стояло високе залізне з блискучими мідяними прикрасами ліжко з горою перин і подушок. Над ліжком висіла якась біблійна постать – офорт. На тримутці, застеленій білесенькою скатертиною з широким мережевом, стояла пара срібних блискучих ліхтарів. Маленький столик був прикритий кольоровою скатертю. На ній у зеленій вазі, незважаючи на літню пору, пишався букет штучних червоних рож. На протилежній від дверей стіні висів ряд фотографій – між ними, як здавалось Безбородькові, і Суліман, може, чотирилітнім хлопчиком, у білім убраннячку з великим білим бантом. Мати Сулімана, маленька, з рожевим, зморщеним обличчям, але ще виразними синіми очима і носиком, мовква солька, виглядала якось нереально у тому своєму ясно-голубому, дуже чистенькому кафтанику. Сіла собі, наче чемна дівчинка, проти безбородька, з руками у подолку і посміхалась бездушно рівненькими порцеляновими зубками. Може вона не при розумі? Прийшла гадка безбородькові, і він почав з цікавістю приглядатись до бабки. Та он його увагу привернуло інше. Двері до сусідньої кімнати самі по собі відчинились, і Безбородько побачив Крізь щелину Жіночу ногу в шовковій панчосі Потім почув стримане ридання, Глянув на бабку Посміхалася гречно, як і досі Безбородько насторожив вуха Чув виразно, як якась жінка По голосу здавалась молода Говорила крізь сльози «Коли я не дістану тут тисячу тоді все викриється. Мій чоловік дізнається про все, і моє життя скінчене. Я вас прошу, я вас благаю, я молю вас». Застава Упало кам'яне за своїм спокоєм слово. Жінка знову заридала, чути було, як витирає ніс. «Я не можу вам дати щось на заставу з дому», щоб того не помітив чоловік. Зрозумійте мене, але я даю вам слово честі. Пощо ви мені говорите про честь? Ви знаєте, що я беру тільки цінні застави. Потім хтось рівним, твердим кроком підійшов до дверей і зачинив їх. Розмова за дверима, навіть плач жінки знизились на тон. Незабаром увійшов Сулейман, і холодно запросив Безбородська до сусідньої кімнати. Жінки там уже не було. Тільки приємний запах жасмину свідчив про її недавню присутність. Безбородська це здивувало тим більше, що він не бачив дверей, якими мала вийти жінка. «Прошу сідати, пане докторе». «То за самих грошей прийшла? Шкода, що пан доктор трудились. Справу вже полагоджено? Яку справу? – запитав прикро вражений Безбородько. Суліман подивився на Безбородька з-під примружених вій. Безбородько вперше звернув увагу, що Суліман має оригінальне обличчя. Складалось воно з безлічі простих ліній, що заломлювались під прямим кутом, справляючи враження різьби кубістичного напряму. «Цей, напевно, не хворіє на сантименти», – подумав Безбородько. Суліман відповів з іронією, яка позначалась навіть не в інтонації голосу, а в порухові вуст. «Ну, та справа, що привела пана доктора аж на нашу смердячу кінську». Безбородько оглянувся, де покласти лікарську валізочку, що її досі весь час тримав у руках. Пан доктор від пацієнтів хто ж то захворів на кінський? Безбородько не відповів. Іронія Сулімана була занадто вже грубою. Я вас не розумію, сулеймане що то за натяки, що то за справа. Суліман усміхнувся кутиком рота. Він, не пропонуючи безбородькові, вийняв з портсигара папіросу і закурив. Простягнувши ноги, хвилину сидів непорушно, наче відпочиваючи Ну-ну, заговорив охоче, пан доктор уже зовсім так, ніби вже належить до родини каноніка Річинського Такі делікатні зробились Безбородько потемнів на обличчі Зухвальство Маклера переступало межі пристойності Суліман, сказав Безбородько похмуро, ви забуваєтесь Суліман випустив дим з уст і стежив за кільцями, що розпливались в повітрі. «Чого я маю забуватись?» запитав флегматично. «В моєму фаху, пане докторе, це не дозволене. Я вам скажу щось інше». Перед хвилиною була в мене одна дама і відійшла з плачем. «Дама, пане докторе, що називається?» Тому півроку я давав їй одну добру раду, а вона не послухала мене. Вона вважала, що я єврей, маклер, а вона дама з товариства. А тепер приходить до мене з плачем і, насамперед, офірує мені свою честь. А кінець кінцем Суліман прищулив одне око. Навіть своє тіло, а мені потрібна застава. «Пан доктор, розуміють?» «То значить, ви мені теж радите, чи так, Суліман?» «Тут запізно радити, пане докторе. Що значить радити?» «У вашому становищі треба відразу приступати до діла». «І що ви зробили для мене?» – спитав по дурному Безбородько. «Я нічого не зробив. Я сказав тільки їм. Пан доктор догадується, кому». «Маєте терпець, люди? Пан доктор Безбородько за три тижні від цієї неділі бере шлюб з панною Річинською». Кров ударила Безбородькові до голови, аж зашуміло у вухах. «Слухайте, Сулімане!» – промовив він голосом, хрипким від внутрішнього обурення, що бушувало в ньому. «Мені здається, що ви собі вже занадто дозволяєте». Термін мого вінчання вирішуватиму я. Зрозуміло, пане Сулімане, я, а не ви. Пощо пан доктор псують собі кров, коли пан доктор знають, що інакше не може бути? Адже прискорення одруження – це єдиний рятунок для пана доктора. Такий рік на мене. Чи я ворог панові докторові? Чи може я ворог панству Річинським? В останньому реченні Сулімана прозвучала нотка дивної теплоти, що не вперше западала у вухо Безбородькові. Та ж у домі річинських жалоба, сказав по хвилині і з безпорадним довір'ям подивився на Сулімана. А, чорт, знову вірив цій людині. «Жалоба! для тих, хто хоче танцювати. На тихе вінчання. «Жалоба не простирається! Сьогодні маємо середу!» – говорив, ніби думав у голос. «А в неділю вже може йти перша оповідь!» Безбородько знову здалося підозрілою ремність, з якою Суліман заходився коло справи. «Що це ви, Суліман? Так квапитесь мене уженити!» – засміявся вимушено. «А самі, чому, власне, ви не женетесь у друге?» «У вашій вірі допускаються розводи. Скільки вам років?» «Буде тридцять?» – запитав нещиро, бо вважав Сулімана за старішого. «Тридцять і вісім, пане докторе». «Пан доктор питають, чому я не женюсь?» «То я панові докторові скажу по щирості. Та, що я її люблю, не піде за мене». «А до тієї, що мене хотіли б, не тяне. «Як то?» – запитав безбородько з сороміцьким муркотом. «То ви такий хусит, що взагалі без кубіти обходитесь?» Суліман знітився. «Що значить обходжусь? Обходжусь, не обходжусь? Але все воно без любові гидко якось. Мені тяжко». Не докінчив і зніяковів, як хлопчак. Безбородько підсвиснув. «О, я вас не знав з цього боку. Побачив книжку на столі. Зацікавило, що Суліман може читати. Були то псалми Давида в німецькому перекладі. Це ви читаєте? А чому ж би ні? Видно було, що Сулімана зачепило таке запитання. Ну... «І що вам сподобалося в тих псалмах?» Іронічно допитувався Безбородько. Суліман безпорадно потерчало. «То біда, що простий чоловік почуває так само, як учений, а висловити того словами не вміє. Це велика завада в житті, пане докторе, я вам кажу. От ви питаєте, що мені подобається у цих псалмах. А я хоч і відчуваю...» Передати вам словами цього не вмію Це так, пане докторе, як гарна музика Що ви можете сказати словами про музику? Та ви філософ Суліман Сказав, аби щось сказати безбородько Думки його були зайняті іншим Згідно з рецептом Сулімана Повинен за три тижні взяти шлюб з Катериною не можна сказати, що перехід через цю кладку робить йому приємність Найгірше для безборотька було те, що Катерина не подобалась йому Крім того, гризли його сумніви, чи не буде суперечити вимогам хорошого тону пропозиція щодо вінчання під час жалоби Чим виправдає він своє раптове рішення? Чим обґрунтує таку нетерплячку? Грати роль донестями закоханого в Катерину, маючи того Ян Голанелю перед очима, здавалось Безбородькові таким нестерпним, що замість піти до Річинських на вечерю, він повернув у пивну. Уперше від пропам'ятного товариства з'їзду Безбородько впивсь так, що Кельнер мусив розпізнати його власний капелюх. Своє велике горе Неля сприйняла з істину християнською покорою. Не проклинала Катерини, навіть не бажала їй зла. Не мала претензій до Бога, що саме її обрав для того, щоб втаємничити в безодню людського падіння, а просто повільно завмирала. Неля втратила найголовніше – охоту до життя. За цим втратила сон. Неля не те, щоб зовсім не спала, а дрімала в якомусь виснажливому, нервовому півсні, дрімала й удень. Бувало так, що й ходячи, потім втрачала й апетит. Мало що допомагало хитрування Марині, яка від якогось часу систематично обкрадала стіл без боротька і нишком тикала Нелі всякі делікатеси. Неля брала в рот шматочок шинки чи голландського сиру і, не відчуваючи навіть смаку, довго бездумно жувала. І якщо ковтала, а не випльовувала цю жвачку, то виключно заради того, щоб не робити прикрості добрій душі Марині. Серцем Неля ще й досі не могла повірити в те, що розум давно мусив визнати як факт. Сестра просто-напросто продала її маклерові. Коли раніше Неля читала про таке у романах, за читання яких завжди гнівав спокійний татко, то вона уявляла собі, що такі випадки можливі тільки у великих, далеких містах, і то, либонь, існують вони більше в уяві письменників, ніж насправді в житті. Але щоб щось подібне могло трапитись у нашому, в домі священника, в їхній родині, ги ж. Коли задуматись над цим глибше, то можна втратити не тільки сон чи апетит, а й здоровий глуст. Донесцями гнітило те, що цей випадок морально знищив їхню сім'ю. Впала крапля страшної отрути на живий організм, і він перестав жити. Нема і ніколи вже не буде такої родини Річинських, яка була зататка. Хоч зовні наче б все по-старому – начеб все гаразд. Катерину мама вважала не тільки своєю розумною, але й доброю дитиною, особливо з того часу, коли домовились, що вона візьме всю родину на своє утримання. Мама вже тепер намагається ставитись до Катерини з підкресленою увагою і не забуває вимагати цього і від дочок. Катерина входить в нову роль доброчинниці родини. А коли б виявилася ця жахлива таємниця, що було б тоді? Можливо, безбородько не схотів би одружитися з нею. Мама, напевно, вмерла б від розриву серця. Сестри, а може, не всі, може, зоня ні, відцуралися б катерини. Знайшлися б і чужі люди, які вказували б на неї пальцем. Але цього ніколи не станеться. Про це знають тільки троє, і всі троє мовчатимуть. Це правда, що Неля не бажає Катерині зла і не проклинає її. Але зустрічатися з Катериною щодня, щогодини – понад її сили. Неля не може зносити присутності Катерини навіть через ціну. Їй здається, що Катерина видихає отруту, яка проникає навіть крізь мури.